Раптом відмітив і цифри на контейнері. 32-12-21-80. 32! Отже, це не дата. Це певне ідентифікаційний або ж інвентарний номер. Петро схлипнув і з зусиллям ковтнув грудку, яка невідомо звідки застрягла в його горлі. Кинувся до наступного контейнера. Там теж немовля. Цього разу дівчинка. Теж якийсь номер. І далі, і далі, і далі. Абсолютно розгублений. Могила застиг посередині приміщення. «Повернення блудного сина!» Раптом промовив чийсь голос. Могила завертів головою, але важко вловити напрямок, якщо голос говорить просто у твоїй голові. Ти навіть не знаєш, як довго я чекав на це. Сотні тисячоріть. продовжував голос. Ну, це якраз навряд. Мені тільки 37 земних років, відповів Петро голос. Хоча, мабуть, достатньо було просто подумати цю фразу «Так, тобі 37, а от операції, в результаті якої ти опинився тут, просто нечисленні роки!» Неприємно хихикнув голос «Що за операція?» – запитав могила «Довго розказувати!» «Та й ти мало що зрозумієш, але гаразд, чому б і ні. Я чекав на це стільки, що у порівнянні з цим час на розповідь то одна молекула речовини у безмежному космосі». Могила затамував подих. «Так от, буду все ж лаконічним. У далекому для тебе майбутньому... Точиться війна у цьому всесвіті Між нами і тими, кого ви називаєте механіками Так-так, в майбутньому Ті сліди биту, що ви знаходите Це флуктуації темпорального поля В якісь моменти перемога начебто ближче до нас У інші – до них Ми дуже різні у нас різні підходи до життя, смерті і боротьби. Але по силі ми рівні, тому війна ніяк і не може закінчитися. Ми наче боксери, які попали у клінч, або шахісти, партія яких дійшла до патової ситуації. Так, я вмію давати зрозумілі тобі метафори, і твої думки читати теж. Голос знову перервався на мерзотне хихотіння. «У пошуках методів боротьби із механіками ми знайшли спосіб пересуватися у часі. Але це нам мало допомогло через те, що закони темпоральної фізики не дозволяють суттєво змінити минуле. А як би було чудово полетіти у минуле і знищити механіків, коли вони тільки починали свій розвиток і не могли чинити опору. Але, на жаль, це неможливо. Ми шукали, як вийти із цього положення, і наш колективний розум згенерував єдине правильне рішення. На відміну від нас, де цінність кожного окремого індивіда невелика, а сильними нашою синергією, об'єднаним розумом, механіки мають ієрархію. Якщо завдати удару по центру прийняття їх рішень, знищити тих осіб, які займають вищі щаблі їх ієрархії, ми зможемо перемогти. Голос на секунду взяв паузу чи то насолоджувався геніальністю знайденого рішення, чи давав Петру час перетравити інформацію. Все було б добре, але зрозуміло, що чим вища по ієрархії особа, тим краще її охороняють. Найвище керівництво механіків ховається у неприступній фортеці, але кожна фортеця має двері, а кожні двері мають ключі Механіки певні, що неможливо підробити ці ключі Бо ключем є певна комбінація генів та біоенергетичних полів Парадоксально, що технічна раса обрала саме такий метод Не можу підібрати правильну назву для таких полів твоєю мовою Можливо, душа Так, душа – це ближче до всього Не кожна душа, а тільки деякі Формується душа не один рік Під впливом мільярдів непрогнозованих та неповторних факторів Випив ти на каву чи випив чай? Врятував кошеня чи вдарив собаку? Подумав погано про сусіда? або ж допоміг незнайомцю. Все може мати значення, а може і не все. І якщо гени ми могли змоделювати та відтворити, то із душею виникли проблеми. Ми довго гралися із цими всіма факторами. В якийсь момент стало зрозуміло, що неможливо прорахувати і відтворити в лабораторних умовах всі ці фактори. І тут на нагоді нам прийшло вміння пересуватися у часі Ми пішли емпіричним шляхом У лабораторіях ми вирощували дитину із певним генетичним кодом механіків А у далекому минулому ми підкидували таке немовля на їх планету Так, щоб покрити абсолютно різні стартові умови Хтось опинявся у багатій сім'ї фінансистів, хтось від самого початку потерпав від голоду, хтось починав життя у клані воїнів, а хтось на порозі монастиря. Серце Петра здригнулося, зупинилося чи не на хвилину, а потім забилося як дика пташка, що потрапила у тенета. Він зрозумів, до чого веде невідомий голос Це не порушувало законів темпоральної фізики Бо дія відбувалася у сучасності, а не в минулому В минулому ми тільки створювали інструмент для перемоги Але як же зрозуміти, вийшло щось із того чи ні? Спочатку ми, як боги, направляли такі заготовки ключів на випробування, щоб вони спробували пройти там, де залишалась зброя механіків або залишки їх механізмів. Всі вони мали чудовий захист свій чужий, схожий на той, що у дверях фортеці головних механіків. Звідси купа міфів про героїв та випробування, які надсилають боги. Різні там Геракли, Єльгамешії та тощо. Пізніше знайшовся новий метод, навіть більш зручний – шукарі. Жадоба до грошей і слави виявилася навіть кращою, ніж будь-яка воля ха -ха, богів. Щоправда, у шукарі йшли не тільки наші експериментальні підкидки із раси механіків – Ішло й багато інших шукачів пригоди з різних планет, але зі зрозумілих причин у них не було шансів. Так, ти все вірно розумієш. Ти ключ. Єдиний, хто пройшов фінальне випробування тут на цьому космічному кораблі. Могила стояв очманілий, і думки плуталися у його голові. Все життя він мріяв знайти своїх батьків, взнати правду щодо свого походження, і ось він дізнався і зовсім не радий. Як сказав Брюгенс, інколи істину краще не знати. Перед очима Петра стала табличка на дверях щитової. «Так і є, тебе ж попереджали, не пипай!» Але ж виходить, що... виходить, що людство – то механіки у минулому, а він – зброя. Ні, навіть не зброя, а ключ. Ключ, який допоможе їх ворогам перемогти. хе <гум> саме так! Ти просто інструмент! Тепер ти пізнав зерно істини! Прочитав його думки голос. Могила взявся руками за голову. Він не хотів у це вірити, але контейнери біля стіни і його власне минуле все підтверджувало те, що говорив голос. Він, Петро Могила, стане інструментом перемоги над людством. Що там питав Брюгенс про патріотизм? Артефакт, який варто знищити, аби він не дістався у погані руки і не наробив біди. Він, він і є цей артефакт. Петро опустив руки і намацав у кишені пекельну машинку, яку дав йому полковник. «Що? Що ти робиш?» – занепокоївся голос. Могила відвів запобіжник, не виймаючи руки з кишені. Таймер йому не потрібен, а все інше можна зробити навпомацьки, не дивлячись на прилад. Зупинися! Ти нічого не винен механікам чи людству, як ти їх називаєш. Це, це ми створили тебе, це нам ти винен. Палець Петра ліг на кнопку. Порожній погляд зупинився на контейнерах вздовж стіни. Немовлята, вони теж загинуть. Але ж вони, як і він, штучно зроблені інструменти біологів. Може, хтось із них теж зможе стати ключем. Ставки надто високі. Майбутнє людства. «Не роби цього! Ти наш!» «Ти лише інструмент! Ти повинен підкорятися нам!» Уже не говорив, а просто волав голос у його голові. Він опановував волю Петра, робив його тіло слабким і неслухняним. Крізь туман у голові із неймовірним зусиллям, дуже повільно, міліметр за міліметром, могила тиснув пальцем на кнопку. Нарешті, коли пройшла майже вічність, контакти замкнулися і стався вибух. Інструмент спрацював проти свого творця. А може, це все ж таки відіграли закони темпоральної фізики – які не дозволяли змінювати сучасне і майбутнє за допомогою змін у минулому. Олександр Молодецький «Не пипай» Читав Руслан Алексію Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую автору за його творчість та дозвіл озвучити свій твір на нашому каналі. Якщо маєте бажання, посилання на сторінку автора на аркуші є у описі до відео. Ну а тепер, подобайте це відео, підпишіться на канал і розповсюдьте його в соціальних мережах. Адже української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових творів на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank BayMiaCoFi чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і вірити у нашу перемогу. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі! На коридоре.